Pitanje svetog evanđelja po Marku i Jovanu. Svarte je Gospodin, slava zemlje po zimu. U vrijeme onom uđe Isus u Kopernaum poslije nekoliko dana, I ču se da je u kući i odmak se okupiše mnogi tako da nemoga kuni pred vratima da se smjeste i kazivaše im riječ i dođeš k njemu sa uzetim koga noša kućatvorica i nemogući približiti se k njemu od naroda otkriš krv od kuće gdje on bi I prokopavši, ispustiše odak, na kome uzeti ležaše. A Isus, vidjevši vjeru njihovo reče, uzetome, Sinko, opraštaju ti se gdje si tvoji. A onda seđahu neki od knjiženika i pomiješljahu srcima svojim. Što ovaj takvo hulina Boga? Ko može oprašljati greke osim jednoga Boga i odmak razumijevši duhom svojim da oni tako pomišljaju u sebi? Isus im reče što tako pomišljate u srcima svojim. Šta je lakše, reći uzetome, oprašljati se gresi ili reći ustani uz mi odar svoj hodi no da znate da vlast ima sin čovječi na zemlji oprašta ti grijehe i reče uze tome tebi govorim ustani i uzmi odar svoj idi domo svome i usta odmah i uzevši odar iziđe pred svima tako da se svi divljako i slavljako Boga govoreći nikada tako što ne videsmo reče gospod judejima koji mu dođeš ja sam rata ako ko uđe kroz ame spašte se i učiće izići i izićiće i pašuće naći lopovne dolaze za drugo nego da ukrade i zakoljeju propasti Ja dođu kada život imaju i da ga imaju izobilju. Ja sam pastir dobri, pastir dobri, život svoj polaže za ovce. A najamnih koji nije pastir, kome ovce nisu svoje, vidi vuka gdje dolazi i ostavlja ovce i bježi. I vuk razgrabi ovce i raspudi, a najamnih bježi. Jer je najamnik i ne mari ovce. Ja sam pastir, dobri poznajem svoje. I men moje mene poznaju, kao što otac poznaje mene i ja oca. I život svoj polažem za ovce. I druge ovce imam, koje nisu od ovoga toga. I te mi valja privestim. Je čуće glas moje i biće jednosta dom i jedan pas <gled> da bi mogli da kažemo danas a da to nešto naše uši čuju i one unutrašnje uši srca razumiju te da od tog razumijevanja bude i koristi za naše duše za naša srca Ako se duša okoristila, onda je sigurno da će i tijelo primiti svoju porciju. Šta bismo mogli da kažemo, braće i sestre, a da to bude sažeto i da bude jasno? Mogli bismo da izgovorimo ime koje crkva Hristova, crkva pravoslavna, danas izgovara na svim mjestima gdje god hramova ima i gdje se danas služi božanstvena služba, to je sveta liturgija. Mogli bismo, a i obavezni smo, da izgovorimo ime koje je iznad svakoga imena, da ga izgovorimo i da ga molitveno prizovemo i prizivamo. A to je ime Isusa Hrista. Сина Божијег. У том имену, браћу и сестре, све је сажето. Сва истинска мудрост, сав живот и сва свјетлост царства Небескога, која, evо, свједоци смо sija i obasjava zemlju namučenu i naše mrakom, grijehovnim mrakom obuzete umove i mrakom pokrivene života. Jedan od svetitelja naše crkve, koga danas saborno proslavljamo, Sveti Grigorije Pogamna bio je nejedini, ali jedan od najvećih propovjednika upravo tog imena i učitelja duhovnog prizivanja Svete Trojice. I kao posrednicu zadobio je svjetlost nevečernju, dakle nezalaznu, zadobio je vječni život. I crkva ga danas ističe, a lijepo je to gledati u ova naša pomračena vremena, kako majka crkva ističe jednog od svojih predivnih i svjetlošću preispunjenih sinova, ukazujući nama Na put, na pravac i na način, što je danas vrlo važno podvući. Na način. Jer mnogi krenu dobrim putem, ali ne koriste prava sredstva i nisu izabrali dobar model, dobar način. U tom slučaju od dobrog puta neće biti koristi. Kao kad bi neko krenuo iz Budve do Podgorice, puzeći autoputem, svojom ili suprotnom trakom. Na dobrom je putu, da, baš taj, vodi ka Podgorici, proširen je dobar, ali njime se putuje automobilima njime se ne puzi tako i u duhovnom životu neki krenu putem ispravnim putem krenu onako kako su i preci naši kretali ali ne obrativši pažnju ne saslušavši do kraja njihovu riječ i Božje učenje uzetim putem. I onda naravno dolazi do nesreća, budu ili udareni, ili spršteni, nogima se i traga ne zna. Ne znamo šta se sa njima desilo. Litice i salijeve i sa desne strane progutale su mnoge nepažljivlje i neposlušne putnike. Zato naš sveti otac Grigorije Pavlama danas istaknut od majke crkve predstavlja učitelja duhovnog života. Ono što je u njegovom učenju posebno važno, sve je važno ali je ovo posebno, jeste njegovo učenje o netvarnim energijama Božijim, to jest o ponuđenom vječnom životu. Danas, braće i sestre, svi smo mi, vidite sami, postali, nećemo reći, obrazovani, jer mnogi su obraz izgubili, a posebno odobrazovanih. Danas obrazovani po mjerelima ovoga svijeta najbrže obraz gube. Danas smo preispunjeni raznim informacijama. Svi možemo vrlo brzo da dođemo do mnogo toga do čega je ljudski um stigao. Mnogo brzo. Dovoljno je nekoliko dodira, na tastaturi i eto, informacija spakovana, uzmi, pojedi, čuj, primi, memoriši. Gledamo i naslađujemo se velikim dostignućima ljudskoga uma i nauke. Međutim, vidite, u odnosu na Domete crkve pravoslavne. Sve je to, braćo i sestre, ništa. Svata dostignuća. Svi ti uzleti i svata uzljetanja. Sve je to, braćo i sestre. Kao kad čovjek puzi, umom puzi po putu. Da jeste tako svjedoči i neboparni um svetoga Grigorija Palame. Imamo jednoga iz našega roda koji je svojim umom duboko, duboko ušao u tajnu stvorenoga svijeta, u tajnu stvorenih energija, a te energije nije izučio do kraja. Istina ušo je vrlo duboko, kako čovjek nije ulazio. I posluje njega, oni koji se tog pravca drže, koriste njegove pronalazke. U pitanju je naš brat po krštenju Nikola. Mislimo na Nikolu tesu. Za ljude koji se dive dometima ljudskog uma i koji su nauku digli na religiozni nivou, on predstavlja jednog od prvosveštenika. Nama koji smo navikli da ulazimo u stanove, a čujemo od ovih koji zidaju koji planiraju prostor stana dan danas, ljudi vole kad uđu u stan, ne dodirujući ništa, da im se vrat otvaraju, i vole da uđu i da pale svijetlo u stanu, ne podižući ruku da bi dotakli taster na ovoj visini, nego vole da uđu i tako kako je ruka opuštena, tu da ga doti, do, dotaknu i odatle da pale. Takvi ljudi ne razumiju tajne prirode. To je beslovesni nivo. Veliki komfor u kome žive slovesne životinje. Veprovi, krmad, konji, magarci, pilad, kokoške, koje se krčkaju u kadama, sa i peku po raznim solarijumima da bi rumeno crveno ispečeno bilo postavljeno na demonsku trpezu Međutim oni koji se interesuju za porekvote ih mogućnosti oni dogaze do imena Nikole Tesle jednog od prvo sveštenika nauke. Međutim, malo ko zna, braćo i sestra, od piladi, kokošaka, veprova, od teladi, niko to ne zna. Nažalost, mnogi nikad neće ni saznati, jer će ih preuzeti visoke temperature vječnoga ognja i niske temperature hladnoga tartara. Malo ko zna da tamo gdje ljudski um staje, tamo gdje su krajnji dometi Nikole Tesle, tamo gdje on sa svim svojim kapacitetima, staje i mi zajedno sa njim tamo i odatle počinje propovjed svetoga Grigorija Palame. i učenje pravoslavne crkve, majke naše. Malo ko to zna, braće i sestre, malo ko to osjeća, malo ko se tome raduje, malo ko to poštuje, i što je najgore za nas, malo ko svijetli tom strujom, malo ko se napaja tom energijom, Više ne električnom, ni solarnom, ni atomskom, ni hidro, ni geo, ni ti bilo kojim energijama tvarnim. Jer u crtvi, braće i sestre, mi primamo drugu energiju. Njeno porijeklo je božanske prirode i nazivamo je blagodat ću, blagodat Božja, energija Božja, koja za razliku od drugih energija nema početka. Solarna ima sunce, a sunce ima početak. Hidro ima početak, jer voda je stvorena. I svi drugi energetski potencijali izvorišta imaju svoj početak, jer su stvoreni. A energija kojom crkva raspolaže, braće i sestre, blagodat Božja, ona nema početka. Otkuda to? Zato što je to energija samoga Boga. Obratite pažnju. A gospod naš, Sveta Trojica, bespočetna, emituju energiju i nude je kome? Nama, ljudima. Kuda, kako i na koji način? Mnogo važno, Sveti Grigorije Palame je na tome insistirao i danas insistira, kroz crku izvan crkve, a vidite i sami nema potrebe da se to danas posebno podvlači, to je valjda svima jasno, svi jure za energijama stvorenim. Pogledajte danas kako jurimo u centre da primamo energiju, ali stvorenu. Danas, više braće i sestre, ljudi ne vjeruju da u crkvi postoji mudrost božanska, Malo tu je ova naša dječica, vidjet ćemo šta će biti s njima. Malo se igraju, malo uživaju u ambijentu crkve. I čim porastu, cap! Znate, kao pauk, ufatim glavu, ajde ovamo da te naučimo. A dje, koji su to centri? To su braće i sestre. Ovo je mnogo važno. To su obrazovni sistemi. To su centri gdje se emituje i primaju, dakle, ishodi intelektualna energija, naučne baze, univerziteti, istraživački centri ili kao jedna istraživačka stanica u Srbiji gdje se prate djeca pa ako neko odmakne prosjekom inteligencije vataju ga, bukvalno ga love, naravno ljudi to danas ne primjećuju jer je talentovan, perspektivan, stipendije obezbijeđena, a majke i ne sluti da joj dijete oduzimaju možda zauvijek ne samo iz njenih ruku, nego iz ruku crkve u kojoj je Pretpostavimo kršten. I tamo mu ulivaju energiju koja dolazi iz ljudskoga uma, stvorenoga uma, to je intelektualna energija. Obratite pažno, stvorena, braćo i sesto, i narod nam iz crkve. Oduševljava se, kažu, na, završio jedan, dva, deset fakulteta, Eno tamo, eno ga zna ovo, može ono, ima ono. Nemamo ni prostora, a već lutimo odgovor da njega u crkvi uopšte nema. Da je on davno zaboravio na crkvu. Ne smatrajući pamćenjem to što će ponekad doći, ponekad vratiti, Ponekad se pokloniti. Ali to ponekad, braće i sestre, po učenju svetog Grigorija Palame, nije dovoljno. Potrebno je neprestano. Gospode, Isusa Hriste, Sine Boži, pomiluj me, Grašnik. Gospode, Ису Hrста, si ne Boži, pomiju imarešno. Госpoda Jesusa Hrstu si ne Boži, pomiju imarešno i ako hiljadu, d 2.000, tri3000 pod nekih svetogorskih otaca čita v danji ispunjen, ne povremenim prizivanjem nego nepresanim prizivanjem sunca koje izsijava vječnu svjetlost, koje emituje nestvorenu energiju, to jest blagodat Božje. Najveća kriza, braće i sestre, koja nas je zatekla, mislimo na naš narod, mnogi narodi se nalaze u stanju koja više nije kriza, nego propast. Iduzev pojedinaca, naš narod se još uvijek nalazi u krizi koja u suštini predstavlja izazov, poziv, provjeru, upozorenje. Imamo mi još mnogo prostora da rešavamo problem. Ovo je krize. Najveća naša krize jeste upravo u onome u čemu sveti Grigorije pa vama može da nam pomogne. Energetskog porijekla. Poštujemo mi, braći i sestre, i solarnu energiju, poštujemo sunce, a ne mojmo da blejimo u njega. Ni krava ne breju sunce, nego pase zelenu travu. Danas imate ljude koji gledaju sunce, želeći da se napoje duhovnom energijom. Nema toga, braći i sestre, to je lažno, to je obmanan. То је идолопоклонство, то је дјевоља наука. Из стихија не можемо да примимо благодат. Можемо да примимо енергију, демоנסку енергију. Благодат Божију, чисту духовну енергију можемо да примимо искључиво живећи у i и непузачи nego vozeći se onako, kako su se i sveti oci vozili, na svetotajnski način, svetotajnskim kolesnicama ili kočijama. Jedno od najboljih kočija jeste upravo sveštena liturgija u kojoj se nalazimo. Mi ćemo danas, braći i sestre, oni koji se budu pričestili, a i oni koji se ne pričeste, preko lica će im preći nebesni sjaj, pozivajući ih da se pripreme i da puste sunce da im uđe u srce i obacija nebo srca. U srcu, braću i sestre, probaj da ubaciš cijelicu. Probaj da uzmeš kablove električne energije, pa ih uguraju srce. Umrijećeš probaj da se utješiš znanjima koja dolaze od intelektualne energije paloga čovjeka. Nađite jednoga da se utješio. Nema ni jednoga. Eto ih najveći pisci, najveći geniji, pjesnici, to su većinom, braći i sestre, alkoholičari, razvratnici, bludnici, a oni finijih okultisti ne bismo vas sad sablažnjavali neka od imena najvećih pjesnika i pisaca bili su po porijeku okultisti zašto? pa mučenici nisu mogli da se nasite tim energijama daj još, daj još, daj još daj nešto bolje imali nešto brže i nikad utjehe umirali su poludnicama Ubijali se, i danas mnogi ubijaju se od narkotika, od alkohola i od magije. Ne može srce da se utješi tim, zato što nije ni stvoreno da bi se tim energijama tješili. Srce, braće i sestre, može da utješi jedino od Božija. Energija Božija, pazite kako je to veliki, veliki dar, velika mogućnost. I zato smo u krizi, jer malo ko, vjerojte, ako se vidikovca, a misimo na autar, pa malo više vidimo nešto, smo bolji od vas nego na brdu stojimo. Autari su posebni vidikovci jednog naroda. Vidimo da je velika kriza. Mi i tražimo od Boga ponešto. Daj ovo, daj ono, ali greška je u tome što ne tražimo njega, braće i sestre. To je velika greška, jer možemo da ga tražimo, smijemo da ga tražimo, imamo blagoslov da ga tražimo, imamo mogućnost da se sjedinimo sa njim. Zato sveta liturgija prevazilazi sve postavljene trpeze I svaku mogućnost koju nam ovaj svijet nudi i po kvalitetu onom energetskom ne može da se upoređuje ni sa jednom drugom ponudom. To da zapamtimo. Pazite, ne samo da je bolja, nego je neuporedivo bolja. Ne može da se upoređuje. Jer primamo vječnost, braće i sest. Tijelo Hristovo. Grb Božiju, netuležno, besmrtno, prečisto, besprekorno, istinito, moćno i sve radi nas i sve nama pruženo. Međutim, da bi smo mogli blagodat da unesemo u dubine našeg bića, mi se moramo otvoriti. Sad nije vrijeme za... Dužu priču o metodu otvaranja, ali dužni smo zbog praznika Svetog Grigorija. Kratko i o tome da kažemo. Nije dovoljno, braće i sestre, da puzimo, puzanjem smatramo, samo puko dolaženju hramove sa prslim umovima, sa rašivenim voljama i unakaženim srcima. Mislimo na osjećanje. Ne može tako. Mi možemo da se pričešćujemo ali nećemo moći da povežemo blagodat Božiju. Neće moći da pokrene sistem. Koliko smo se mi puta pričestili? Prvi ja, braći Rezultati nikakvi, slabni. Svaki put sam prijimao tijelo Božije i krv Božiju. A nisam to dobro povezao. Bi danas trebao da svijetlim od siline svjetlosti koju primam. Međutim, nešto nisam dobro povezao, nešto dobro ne radi. Ne radite ni vi dobro. U problemu smo. Palama, sveti Grigorije, govorio o metodu duhovnog života. Neophodna je askeza, braći i sestre. Neophodna je molitva. Molitva koju on predlaže, ali i apsolutnu ambijentu crkve i u liturgijskom kontekstu, jeste Isusova molitva. Zamislite, mi se pričešćujemo neki i svake nedelje, a u toku nedelje nekoliko puta izgovorimo, pazite tu, tu bolez, ime onoga koji nas krvlju hrane, pa onoga ko bi nam ne pozajmio, Nego dao novac, ko bi nam dao 500 evra, da ne kažem 5.000 ili 500.000, pa njemu bismo braću i sestre njega bismo istetovirali. Ako treba, samo kaže gdje otiš na obrazu, tižno grudima, na leđima, na ramenima, na butinama. Hoćeš na kolima, na automobilu ime, tiš i deca da nose tvoje ime tvoj broj kaži kako sve bismo dali, braći i sestre možda i vjeru prodali a mnogi su je prodali za novac a šta su prodali prodali su krv čiju krv Božiju krv jer u crkvi Primili su je, primali su je i mogli su da je primaju u vremenu do smrti i da umavu kao vječni, kao besmrtni sa Bogom u sebi. A zašto dolazi do toga? Odnemara, braći i sest. Ne prizivamo njegovo ime, ne radujemo se njegovoj riječi. Imate pravilo danas za da se ljudi pričešćuju, niko neće da čita riječ Božiju. Sveto jevanđelje, niko. Ovdje u crkvi ga pročitamo, evo sada propitamo, ili ko što zapamtio, niko ništa, braći i seste. Imali smo primjer da je sveštenik, jedan od nas, jedan iz naroda, do te mjere otupio, da je zaboravio na liturgiji da pročita sveto jevanđelje. Sjetio se na kraju, da ga upazite, da ga uopšte nije pročitao, šta mislite, narod je to primijetio ma nije primijetio sve je u redu pop je skratio, ušto je ova liturgija brzo prošla, slava Bogu ne prizivamo braće se, nemamo pažnje, nemamo odnos a krv je u pitanju ljubav je u pitanju žrtva je u pitanju ako tako budemo živeli duhovnim životom Ništo od blagodati. Nećemo moći da je povežemo u svojim srcema i nećemo moći da pokrene sistem. Blagodatni sistem, jer mi smo u svetoj tajni tajnih krštenji miropomazanja obnovljeni. Prošle su žice kroz nas od uma, odnosno preko tijela, preko čela, kroz čelo, prošlo u um, kroz voli u srce. Kabel je prošao, to je sve ta tajna. Međutim, mi primamo struju, blagodat, ali nije sve povezano. Kako da povežemo sistem? Evo Palame, a ne sam, nego evo svetih otaca naših učitelja, posebno monaka, jer Palame je svetogorski monah to da ne zaboravimo. Predstavnik svetogorskog čistog pravoslavnog predanja. Najbolji model, a koristio ga i njegov otac koji je bio savjetnik Bizantinskog cara, ako se ne Andronika, jedan od najbližih saradnika, bavio se Isusovo molitvom. Gospode Isuse Hriste, pomiluj me. Ima posle, završiće se. Gospode Isuse Hriste, pomiluj me. To bi trebalo da uđe, braći se to ime da upijemo umom, da nam prođe kroz volju i srce, da nam i tijelo mijenja, i bližnje da mijenja. A kako da ga ne prizivamo kad nam on najviše daje, kad je on jedini čovjekoljubac. Niko nas ne voli, braćo i sest, niko ni vas ne voli više od njega. Imamo mi prijatelje, imamo mi i roditelje, Imamo i djecu, ali to, to treba da znamo. Niko nas ne voli više od njega. Dijete ne voli više majku nego što je gospod voli. Majke ne voli više dijete nego što ga gospod voli. Prijatelj prijatelja, kum kuma. A gospod ne voli samo jednog čoveka, nego nas sve ljubi. Svima će nam danas krv ponuditi, a mi... Dođemo, pogledamo i odemo, zaboravimo ga, imemo ga uopšte, ne prizivamo. Ne može tako, braće i sestre, ne možemo tako da, da svjetlimo, ne možemo tako tu energiju da primimo. Jer vidite, to je energija Božja, ne možeš svjetlost da primiš, a sunce da makneš. Ne možeš da budeš obasijan svjetlošćom, da se zatvoriš u podrum Bogo zaborava. Ne može to tako. Moraš izaći, moraš je gledati, moraš licem biti okrenut ka njoj. Tako i mi, licem uma, a lice uma je pažnja uma. Budimo okrenuti ka imenu Božjem, a ime Božje je se svjetlost Božja, ime Sina Božjeg. Nudi nam očevu svjetlost, nudi nam duha svetoga. Zato sveti Grigorije Palaman insistirao je na tome. Neki monasi nisu bili saglasni sa njim, ali su nebesa potvrdila da je njegovo učanje ispravno. Jer on je govorio da svi trebaju, ne samo monasi, nego svi hrišćani, da prizivaju ime Isusa Hrista u atmosferi pokajanja. Gospode Isuse Hriste, pomiluj me grešnu, ili pomiluj me grešnu, i da se vježbamo u tome, a skeza, podvih, neće to doći samo, a dođe samo, ali i u zrelom uzrasu duhovnom, kad se pokrene samo pokretna molitva, ali do nje nemojte da očekujete da ćete doći bez truda, Mora dobro da se uloži, mora dobro da se zakopa da bi voda krenula visoko u vis. Da bi blagodat i srca krenula da ispunjava um neprestano. Treba dobro zabušiti, braći i sestri. Zato, krenimo od danas. Nemojmo da čekamo jer ne znamo će li sutar uopšte svanuti. A iako svane, a danas ne krenemo, bit nam teže. A evo nam vodiče, evo nam učitelja. Evo nam velikog pomoćnika, svima koji se trude na Isuse ovoj molitvi. Pokajno je Isuse ovoj molitvi, ne nekoj fakirskoj, umišljenoj, fantazerskoj. Jer Gospod opušta da tako i ljudi padnu psihički i da padnu preles. Jer one je nespojiva sa gordošću. U tom slučaju bolje ne koristiti. Nego smireno, kao bolesnici, kao, kao odrani, kao gubali kao slijepi, kao gluvi, kao nijemi, kao raslabljeni, kao bolesni i grešni. Prizivajmo, nije to, braću i sestre, ništa nemoguće. Si bolesan, jesi grešan? Jesi, nisam, jesi. Dobro, priznajem, jesam. Ajmo onda dalje. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešno, bolesno, gubavo, I Palama će pomoći, braći i sestri, svima pomaži, ne samo on, nego svi sveti. Pomažu nam Majka Božija, pomažu nam svi sveti angeli, pomažu nam duh sveti. Jer ime Isusa Hrista, god priziva, on duha svetoga prima. A duh sveti, braći i sestre, kad uđe u čovjeka, onda mi prestajemo da pričamo. Nema priča onda redaj uživaj koliko ćeš otrajati beskrejno nema više kraja jer onaj koji djeluje u tebi on nema početka nema kraja vaskrsova se iz mrtvih neka bi i mi bili na svednici takvoga života vaskrsi djelovanjem duha svetu kome se Otcem i Sinom neke slava u vjekove vjekova. Amin.